Szóval a, amire, amire én célzok, az a 43. fejezet. Nem Madonna lesz a. Nem, nem, nem, A Madonna nem szerepel az 500-as listán, így az 50-es se fér fel. A 800 lista az, amire a Madonna soha nem fog felkerülni ide, hanem a Queen. És, és a Queen az, az pedig azért, mert egy olyan zenekarról van szó, amelyik a csúcson bukott el, és ezért soha nem derült ki, hogy így mivel válhatott volna, vagy mi lehetett volna belőle, és így is másfél életművet vagyok hátra. Tehát egy, pont egy féllel több, mint egy életművet vagyok hátra így is. Most tartunk a harmadik előadónál, és már. Hányadik? Armadiknál. is azt mondtam. És már volt példa arra, akik végig tudták csinálni az életüket akik kihűltek és maguktól hagyták abba, és, am és amit félbe törtek, és valószínűleg jó, vagy így szebb marad a dolognak. A Quinn az azért különleges, és valahol a vesze is volt a hogy annyira rá volt utalva erre a figurára, akit láttak itt a képen, és annyira űráépített mindent, űráépített mindent, hogy ez egyszerre volt, híd és korlát. Ez egyszerre volt lehetőség, és ez egyszerre volt vált. És tehát a, a Freddie mercury annyira erős előadói karizmája volt, hogy, hogy nem lehetett nem lehetett Hello. semmit nem, nem arról van szó, hogy nem lehetett szembe menni vele, nem lehetett gazdagítani a repertoáriát, mert ő mindent Freddie Mercury-val amit a szájában adtál. És ezt mindenki érzi, aki valaha is azt gondolta, hogy a queen az valahogy unalmas, vagy valahogy egy kapta a fáramegy. Egyszerűen a Freddie Mercury-nak a személyisége annyira, de olyan mértékben eluralta, annyira nem engedett semmit körül. Tehát egyszerűen elszívta a levegőt mindentől és mindenkitől. Valahogy nekem mindig ez volt az érzés. És a többiek is számolt. Mindenki minden. írt számot. az a különleges, a Queen az a zenekar, és szerintem ilyen zenekar nincs még egy, amelyiknek mindegyik tagja írt számod.. Tehát a Freddie Mercury... asszem a is, Ők <gül> <Én. gül> mindannyian írtak az egész. Zenész, zenész. Az Mind a kettő írt zenét. Zenét? Nem vagyok meg, erről nem vagyok meg is Szóval, szóval. szóval, szóval abban, hogy a queen a Freddie Mercury írta például a Bohemian rhapsody de a John Deacon, aki a, a basszus gitáros, az írta az Another One Bites the Dust-ot. A, a Zulu gitáros, a Brian May, az írta a We Will például, és a Dobos, az megírta a Kind of Magic-et, de hogyha nem a Kind, de a kind of Magic-et, de azt hiszem, hogy a Radio gagát is ő írta. Tehát, hogy, hogy egyszerűen ilyen, ilyen nincs még egy, amelyik négy olyan szinten képzett szemészből állt össze, amelyik mindegyik egyedül megír egy számot. Azért akkor a, a, már együtt voltak. Olyan Az első kiugró ilyen numbermannjaik, amivel mondjuk a tengeren túra is mentek, az nem feltétlenül egy olyan, amiről megemlékeznek, mondjuk még a 90-es években, hogy ez az egyik legnagyobb. Na, nézd, az az igazság. Killer Queen, mondjuk, egy ilyen szám. Ö, az, a, az az érdekes, hogy most nem tudjuk, hogy az alkotási folyamat hogy zajlott, és ebben nem látunk bele. De annyit tudunk, hogy, az, hogy ö, ilyenkor nem azt írják, hogy írta a Queen, vagy írta ez, meg ez, meg ez, hanem egyszerűen oda hogy Csoddíkan és kész, vagy oda hogy Brian May. Pont, hogy egy idő után azt csinálták, hogy ö, a Queen lett a dalszerző, mert ne, nem akartak összeballézni azon, hogy mennyikük keresett csak 3 milliárdot, és egy helikoptere van csak Földön futó szar embernek, és nem három, úgyhogy leújtották. 86-87-től kb. No, a, Igen, igen, de, az, igen, de az, az előtt ért számaik, azokat a számaikat, azokat külön jegyzik, és abból derül ki, hogy mindegyik önálló dalszerző volt. Tehát köztük nem volt Deborah Harry, aki azt mondta, hogy hát kurva jótól is srácok. Én jól basszus gitározom. Tehát, ugye nem volt. És az azért elmondva amit. És ami nagyon fontos, hogy itt egy magas ember is van az elkarban, Brian May formájában, plusz alj, álfa. Aki, aki szám, PhD. PhD asztrofizikus. Aki igen, aki asztrofizikusként PhD tanulmányokat <gül> végzett. Aztrofizikusként Pésdi tanulmányokat végzette, annyi bőr nem volt a pofáján, hogy amiután meghalt a Freddy Mercury-tőlosz lassan Annyit nem! De az astrofizika az igen, az meg, De hogy hol pofálja azt a gyalázatot megcsinálni, hogy meghal a Freddy Mercury, és továbbra is úgy túl nézik, hogy Queen. És maga mellévesz valami szaros, kúgyos nímandot és az kiküldi elénekel, elénekelni a számokat, és az hát feszít, mint a queen-gitárosa, mert annyi már nincsen benne, hogy megalapítson egy új zenekart és előről kezdje. Ez, mert, mert a, a basszusgitáros gitáros, a John, az kivált. Az azt mondta, hogy én Fredenyer kiváló. Az, na, az egy kiváló ember. A úgy szoros, és átütt értem egy Dobos Geci, aki nem, nem öregszik. Ez az egyik, hogy nem öregszik. Ez, ez már eleve topátlanság Tom Cruise és a Queen dobosa, ők, ők azok, akik nem öregszenek. Tehát ugye 30 év, 40 év, semmit. De, de ez sem történt volna. Ők egyszerre mennek össze egyik napról a másikra, vagy így. Igen. Igen. Ez a Brian May és a Flash úgy oldja meg, hogy a hajától nem látszik. És így sem öregszik. Tehát ez egy másik, másik módszer. És ezek egyszer azt mondták, hogy Queen. Ez egy kurva jó brend. Miért, miért, miért hagynánk ezt a szendőbe? Mert kurva sok pénz van még. Kóra, itt, vannak a, itt vannak ezek a droid kecik. Ezek akkor is kijönnek Queen koncertre, ha nem a Freddie énekel. ki fizetik a pénzt? Meg, veszik a pólót. Hát akkor maradjunk Queen. Ugye, ez olyan szégyen, ez olyan gyalázat, hogy a, hogy a Queen az még ma is egy létező zenekar. És nem ezeket adnak ki. Fogjátok? Nem ezeket. Új szerzeménynek. Jó, hát a vége az 91-ben az Innoendo, és akkor 15 stúdióalbum, majdnem 20 év alatt, és utána még... Megkevésre és, megkevésre. és akkor utána még rádobtak egy... Meglévő hangfelvételek. Jól ja, ott te eredeti Queen lemez. De, de, de mintha kevés lenne egy, egy, tovább, egy, tovább, egy, tovább, egy, tovább, egy zenei továbbéshez, hogy Hello Brian May vagyok a Queen Gitárosa, a Queen feloszló, tudjátok. Egy, egy ilyen producernél, vagy egy ilyen lemezkiadónál így bemenni, és azt mondja, Hello Brian May vagyok a Queen Gitárosa, az egykori Queen gitárosa. Ö, valami, írtam valamit, megnéznétek. Ez így nem jó. Ez nem, ez nem elég jó. Írta Queen egy új számot. Ez kell, neki erre szüksége van, tehát enélkül nem menne. Enélkül nem elég jó? Vagy mi van? Enélkül nem elég jó az aztán? Az, amikor úgy mutatkozol be, hogy nem úgy, hogy Brian May vagyok, hanem Brian May vagyok a Queen gitáros. Az kicsit olyan, mint én vagyok a TNT-ből a másik. De van egy csomó ilyen zenekar, amiben A Wemből a másik. Nekem a Tepes módból is a másik. De Brian a aki megy velük. Hát, melyik Ki Ez az a, egy egyik. Az, az a ákos, Dobrádi Ákos, pont. azt tudom. Pont. Inti. Ez az az Ákos, amelyik nem az ikon. Az Igen. Ez az, az SH. Mínusz két pont Dobrádi Ákos. <sínt> Tanítottad őt is? Mesed már a stúdiózását a queen meg -like baszki. Azt kurva rohobb. <gül> Majd fogtok nevetni, mert biztos nekem tetszett. Mondjad el. De te mesélted, hogy mondom el? Milyen stúdióta sem. Na jó. Elmentek a Egyesült Királyság egyik lé létező legdrágább stúdiójában, ahol óránként horror X száz vagy ezer pontokat kell ö, fizetni, és akkor két hétig le volt foglalva az ő nevükre a stúdió, és senki nem jelent meg. Ez egy sztori nyilván, France tudja, hogy így volt -e. Két hét után kiszállingozott ott valahonnan a Brian May, és akkor így a hangtechnikusok, hangmérnökökben így ö, megfogalmazott a gondolat, hogy esetleg fogunk dolgozni is, és akkor leült ugyanezen az óradíjon Brian May, hogy akkor most megírom az első számot, ne állok. Nem volt meg ez? És mit csinált addig bent? Te mit csináltunk no, mi pénteken, a hogy erre nem emlékszem, <gül> hogy erről beszélgettünk a az... fúrváére. Szerintem ugyanazt csinálták ők, mint mi? <gül> le, lehet, hogy... Erre megvan az esély. Vermut. <gül> Továbbra is. <gül> e, és Ma A vergu, vermut a, a, a legluxibb... Le ...designer ital, amit én tudom. <gül> mert egy áldott jó gyerek vagy. Na, te erőszakoltad bele ebbe az összeállításba a következő számot, úgyhogy uh, konferenc fel, Igen? <gül> ja. Jó, ha a következő szám a Bohemian Rhapsody, akkor én erőszakoltam bele, pontosan azért, mert amikor elkezdtünk a kis haverommal zenéket, ö, zenéről írni a véleményünket, akkor úgy kezdtük, hogy szerintünk a világ legjobb száma. És akkor én a Led zeppelin húztam valamit, ő meg a quint húzott valamit, és, ne, és hát persze, hogy nekem van igazam kettőnk közül, tehát akkor ez a világ történelem második legjobb száma, ami nem azt jelenti, hogy a második kedvencem. Teljesen más a kedvencem, mint amire azt mondom, hogy ezt nem hallottad, akkor csicska vagy nagyon. Hm. És igazából itt ez történik. Ez egy ez szín... ilyen fúziószeme. Lehet olyan dolgokat... de, de a beteg fúzió az, de nem hogy latin zene plusz jazz, tudod, vagy jazz meg rock, meg jazz meg valami, meg house meg valami, meg jazz meg rap, meg mini jazz meg valami, tudod jazz meg az, Ö, hanem, hogy, hanem hogy itt a, mi, mi van itt? Opera? Mi, mit művelnek ezek? Rock utána? De nem egyszerre fúziós, hanem a második tétel, vagy a második fele. Az olyan zene, az első fele ilyen zene. Az érdekes, az, az, érdekes. Is az érdekes, hogy a Freddie Matthew írta az egészet úgy, ahogy van, és annyira elbaszott, mint maga Tehát az egész. Tehát, hogy így igazából így egy csomó mindent hozott otthonról, és ahelyett, hogy így integrálta volna. Mert általában az a mondás, hogy amit hozol, azt integrálod. És volt egyáltalán benne valami. Elege lett volna, volna a világ zenei nagy színpadon a, a Ravi Shankar és a Queen, vagy nem tudom. Ja, ja, így, így, így pont, pont, nem, pont nem azt csinált, hogy integrálta, hanem hogy egyszerűen bemelte. Tehát nem, nem integrálta a Queen zenéjébe az operát, hanem egyszerűen bemelte. És, és, és írd bele egy, egy opera részletet, amit, amit beleintegrált a rock, rock, rock számba, rock balladába, úgy tetszik. És közben meg egy hard rock zajlik, tehát szó nincs arról, hogy ez egy ilyen nyálaszkodás lenne, hanem ez egy, ez egy lázadás, és egy olyan lázadás, ami, a, ami ugyanúgy tartalmazza a fiúnak a kitörési kísérletét, mint az, anyán, az anyának a világát és a fiúnak a bűntudatát. Tehát, hogy ez az egész, ez az egész ö, érzelmi skála, ez benne, benne ö, élő módon, szerves módon létezik ebben a számban, hogyha érted, hogy Azért, mert ennyire változatos és ennyire furcsa fúzió vagy belege ez a zenei az akkori... A legdrágább kis felvétel volt ennek a számnak a, az elkészítése. Nem úgy, tudom, hogy lesz egyébként egy stúdió. drága, de szeretnénk csatlakozni a 3 millió dolláros hegedű című produkcióhoz, amelyet Edwin Marton hirdetett meg. mondva, hogy ez csodálatosan jó zene lesz, hiszen kurva drága a hangszer. Hát, úgy hallgassák a következő szerzemét, hogy a kurva drága volt fölvenni akkor, amelyébe semmi nem került. Ugyanazon a zongorán vették fel, mint az a Megvették azt a zongorát, amin az Imagen-t... Nem, ugyanott, az Nem, akkor még a John is élt, meg a Freddy Gyuri is élt, és ugyanazon zongoráztak, ugyanazon az ongorán zongoráztak. Tehát ez ugyanaz a hangszer. Van egy ilyen rent.imaging.piano.hu és akkor onnan az Abbey Road studio kitolják. A, a, nem az kerül sokba, hogy a Johnny young játszott rajta, hanem hogy soroksárról, kurva, <gül> nagyon lassan érnek oda, és akkor felváltva tolják, meg emelkedő is van benne. Aki játszott rajta, az meghalt. De, de az átkeresztelték ah. buhéb buhé, buhé, ilyen piangórendre. Ugyanaz az ongora, csak ugyanaz. Ja, hát, Jajajaj, de másfélszer annyi tudtak kérni érte. Pontosan, termékdiskrimináció. Nagyon ügyes